des al des Barmherzigen. Es preist Allah alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist, und er ist der Allmächtige und Allweise. Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er macht lebendig und lässt sterben, und er hat zu allem die Macht. Er ist der erste und der letzte, der Offenbare und der verborgene, und er weiß über alles Bescheid. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin thumma istawa وَهُو معكمُ ين مكُنتُم واللهَّ بِماَا تعملُونَ بَصير لَ كُ السَّمواتِ والالأَرض وَإِن اللهَِّ تُرجع أُمور يولجُليلى ف النَّهري وَيُولِجَُّهَ فِيَّل وَهُو عم بذةِ السّدور إ استاسس دديهِمُتد und sich hierauf über den Thron erhob. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr herauskommt, was vom Himmel herabkommt und was dorthin aufsteigt. Und er ist mit euch, wo immer ihr auch seid. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde, Und zu Allah werden die Angelegenheiten zurückgebracht. Er lässt die Nacht in den Tag eindringen und lässt den Tag in die Nacht eindringen und er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين Glaubt an Allah und seinen Gesandten und gebt aus von dem, worüber er euch zu Stadthaltern eingesetzt hat. Diejenigen von euch, die glauben und ausgeben, für sie wird es großen Lohn geben. Was ist mit euch, dass ihr nicht an Allah glauben wollt, wo doch der Gesandte euch dazu aufruft, an euren Herrn zu glauben? und wo er bereits ein abkommen mit euch getroffen hat wenn ihr gläubig seid هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لراؤف الرحيم وما لكم ان لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستَو مِنْ كُم أَفَقَ مِن قَ الْ الفَدح وَقَلهُلائِكَ أَعْظَ م درجَةً مِنْ الذينَ أَْفَقُ مِ بعد وَقاتَل وَكُْعددَ الله الحُسْنَ واللهَّهُ بِماَا تعملونَ خَبير إ است der seinemديننا klare Zeichen offenbart. damit er euch aus den Finsternissen ins Licht hinausbringt. Und Allah ist wahrlich mit euch gnädig und barmherzig. Und was ist mit euch, dass ihr nicht auf Allas Weg ausgeben sollt, wo doch das Erbe der Himmel und der Erde Allah gehört? Nicht gleich sind diejenigen von euch die vor dem Sieg ausgegeben und gekämpft haben. Diese haben eine höhere Rangstufe als diejenigen, die erst nachher ausgegeben und gekämpft haben. Allen aber hat Allah das Beste versprochen, und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنة تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم wer ist es denn? der Allah ein gutes Darlehen gibt, so wird er es ihm vervielfachen und für ihn wird es trefflichen Lohn geben. Am Tag, da du siehst, wie den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen ihr Licht vorauseilt und ebenso zu ihrer Rechten, die frohe Botschaft für euch heute, Gärten, durcheilt von Bächen, ihr darin zu bleiben das ist der großartige erfolg يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقت باسم نوركم قيل ارجعوا وراءاكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور باب باطنه فيه الرحمه باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألمنكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور أمتاك da die Heuchler und die Heuchlerinnen zu denjenigen, die glauben, sagen, Wartet auf uns, dass wir unser Licht von eurem Licht nehmen. Es wird zu ihnen gesagt werden, Geht doch nach hinten zurück und sucht dort nach Licht. Da wer zwischen ihnen eine Schutzmauer gesetzt, mit einem Tor, zu dessen Innenseite die Barmherzigkeit. und zu dessen Außenseite davor die Strafe ist. Sie rufen ihnen zu, waren wir nicht mit euch? Sie werden sagen, ja doch, aber ihr habt euch selbst der Versuchung ausgesetzt. Ihr habt abgewartet und gezweifelt, und die Wünsche haben euch getäuscht, bis Allahs Befehl kam. Und getäuscht hat euch hinsichtlich Allahs der Täuscher. So wird heute von euch kein Lösegeld angenommen und auch nicht von denjenigen, die ungläubig sind. Euer Zufluchtsort ist das Höllenfeuer. Es ist euer Schutzherr ein schlimmer Ausgang. Alam yanil lil ladina amanu an takhsha' qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِسْتَذَ نِتْ زَايْتْ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 dass Allah die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht. Wir haben euch die Zeichen bereits klar gemacht, auf das ihr begreifen möget. Inna والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم كويس denjenigen männern die almosen geben und denjenigen frauen die almosen geben und damit ein gutes Darlehen geben, wird es vervielfacht werden, und für sie wird es trefflichen Lohn geben. Und diejenigen, die an Allah und seine Gesandten glauben, das sind die stets Wahrhaftigen und die Zeugen vor ihrem Herrn. Sie erhalten ihren Lohn und ihr Licht, diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären. Das sind die Insassen des Höllenbrandes. كما تنويث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراهم اصفر ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور wist dass leben nur spiel und zerstreuung ist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 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Wetteil zu Vergebung von eurem Herrn und zu einem Paradiesgarten dessen Breite wie die Breite der Himmel und der Erde ist bereitet für diejenigen die an Allah und seine Gesandten glauben Das ist Allahs Holt ད amazed ད ད r藉 ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ཀ༟ ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད པ ད ད ད ད ཙ ད ད ད والله لا يحب كل مختال فقور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن الله هو kein Unglück trifft ein auf der Erde oder bei euch selbst ohne dass es in einem Buch verzeichnet wäre bevor wir es erschaffen gewiss Dies ist Allah ein leichtes. Damit ihr nicht betrübt seid über das, was euch entgangen ist, und euch nicht zu sehr freut über das, was er euch gegeben hat. Und Allah liebt niemanden, der eingebildet und prahlerisch ist. Diejenigen, die geizen und den Menschen befehlen, geizig zu sein. Und wenn einer sich abkehrt, Gewiss, so ist Allah der Unbedürftige und Lobenswürdige. قد أرسَ الن ررسُناابِبَيناتِ وَأَزَنا معهُ الكتاب وَمزَانَ لقُ الناسَّاسُ بالِالقِصطَ وَأَنزَل الحَدييدَ فيِيهِ بَأس شديد وَمَافعَّاس وَعلممَ الله م يصُرهُ وَررسهُ بالِالغيب إِ اللهه قو عزيز und mit ihnen die Schrift und die Waage herabgesandt, damit die Menschen für die Gerechtigkeit eintreten. Und wir haben das Eisen herabgesandt. In ihm ist starke Gewalt und Nutzen für die Menschen, damit Allah kennt, wer ihm und seinen Gesandten im Verborgenen hilft. Gewiss, Allah ist stark. und allmächtig. Und wir sandten bereits Noah und Abraham und richteten in ihrer Nachkommenschaft das Prophetentum und die Schrift ein. Unter ihnen gab es einige, die recht geleitet waren. aber viele von ihnen waren Frevler. <Sie> ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا بتغاول رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون hierauf ließen wir auf ihren spuren unsere gesandten folgen und wir ließen jesus den sohn marias folgen und gaben ihm das Evangelium. Und wir setzten in die Herzen derjenigen, die ihm folgten, Mitleid und Barmherzigkeit, und auch das Mönchtum, das sie erfanden. Wir haben es ihnen nicht vorgeschrieben, dies nur im Trachten nach Allas Wohlgefallen. Sie beachteten es jedoch nicht, wie es ihm zusteht. Und so gaben wir denjenigen von ihnen, die glaubten ihren Lohn. Aber viele von ihnen waren Frevler. Ja, eyyuhalladhina ámanu wa áminu bi rasulihi yu'tikum kifleyni min rahmatihi wa yajallakum nuran tamshuna bihi wa yagfir lakum wallahu ghafurur rahim.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 Und macht euch ein Licht, in dem ihr gehen könnt, und vergibt euch. Allah ist allvergebend und barmherzig. Dies ist, damit die Leute der Schrift wissen, dass sie über nichts von Allahs Huld Macht haben, sondern dass die Huld in Allahs Hand liegt. Er gewährt sie, wem er will, und Allah besitzt große Huld.